Ovo je naše rušenje svjetskog kinezovog rekorda. Živi Sveti Vlaho. Dobar vam dan i lijepi pozdrav i od mene. Ja sam Mislav Čimić iz HRT centra Dubrovnik s radio Dubrovnika. Vjerujem da ste to negdje mogli smjestiti s obzirom na ovaj uvodni pozdrav. Mislim da je on bio najprikladniji, a onda je uslijedilo dobar dan, a mislim da s obzirom na datum treba uslijediti još jedan pozdrav koji je prigodan upravo za ovaj dan, a to je nazdravlje vam stara godina. Tako mi u Dubrovniku baš ovaj dan nazdravljamo i čestitamo, Znao sam to unaprijed, ali provjerili smo jutros po Zagrebu. To se u Zagrebu ne radi, pa to se zapravo ne radi baš ni u ostatku Hrvatske. Čuo sam više puta taj argument, pa dobro zašto vi nazdravljate staru godinu kad je to nešto što je prošlo, ima li to uopće smisla? Pa evo nama ima. Mi želimo da bude na mi želimo obilje zdravlja. To je ono što morimo Svetog Vlaha u vrijeme njegove feste, nazdravljamo mi i festu Svetog Vlaha, ali nazdravljamo mi i sve ostale feste, a ovo je doba od festa. Zato ćete čuti i taj izraz nazdravlje feste, nazdravlje festa Svetog Blaha tamo u uh, Veljači nakon što se ona na Kandeloru otvori. Ja ću vam govoriti upravo o tome, o Dobrovačkom zaštitniku, sve tome Vlahu. Razmišljao sam kako to sabrati u 15 minuta, pa mi se činilo da imam viška, pa mi se činilo da imam manjka. E, moglo bi se puno reći, ja sam zapravo napravio neki okvir koji ću se nastojati držati, vidjet ćemo kako će vrijeme teći, neka ne bude okova, puno se može pričati, moram odmah priznati da ne mogu do kraja biti objektivan kada je ta tema... U pitanju mislim da u ovom slučaju to niti ne treba biti s obzirom da nije ovo neka klasična novinarska forma koja bi to zapravo i iziskivala. Živio Sveti Vlaho, pozdrav kojim nekako sve počinje imenom, zazivom Svetog Vlaha u vrijeme Dubrovačke Republike baš je sve počinjalo. Nije bio niti jedan državni, a niti crkveni dokument na kojem se nije nalazila invokacija, zaziv Svetoga Vlaha. Sveti Vlaho, ti si nam jedina i na kopnu i na moru dika, ti si ljubav, ti si čast, istina, ti si prava sreća Dubrovnika. Tako o Svetom Vlahu piše u 19. stoljeću književnik Medo Pucić. E sada, to 19. stoljeće za Dubravačku republiku stoljeće je sutona. Zapravo najgore stoljeće, jer se republika bliži svome kralju. Međutim, Sveti Vlaho je opet tu. Sveti Vlaho ostaje i u 19. stoljeću tu kao e, kontinuitet koji traje do danas. Pa zato sam ga odabrao i za temu. To nije samo priča o prošlosti, to nije priča samo o povijesti. To je i tekako priča o sadašnjosti, a mi želimo vjerovati da je priča i e, o, o budućnosti. Pa u toliko ovaj pozdrav živio Sveti Vlaho ima još više smisla. Živio je, živi a nadamo se da će živjeti i e, nadalje. Tko je on bio i kako je sve počelo? Pa, prema legendi, Sveti Vlanho, zaštitnik je Dubrovnika tamo negdje od desetoga stoljeća, a prema prvoklasnim povijesnim dokumentima zapravo od od dvanestoga postavljen nad ulaznim vratima grada na bedenima, na crkvama koji su mu podizali, ne samo u gradu i okolici, nego i drugdje po svijetu, na Dubrovačkom barijaku na pečatima i na novcu. Nalazi se naravno i na statutu grada iz 1272. godine kao i na svakom drugom važnom državnom i crkvenom dokumentu, kao što rekoh. Rodom iz Sebaste u Armeniji, danas turski sivas, a po zanimanju bio je liječnik. Postao je biskupom Sebaste 316. godine gdje je umro mučeničkom smrću u progonima kršćanskog rimskog cara Licinija. Njegovi su ga vojnici uhitili skrivenog u nekoj kapadocijskoj pečeni, pečini gdje je stanovao okružen divljim zvjerima koji su mu donosile hranu, a je zauzat liječio, postavši dakle zapravo i veterinarom. Mučanje, pazite sada, željeznim češljem. Nakon toga bačen u jezero s, sa kamenom oko vrata. No, i to je preživio, a pa je usmrčen odrubljivanjem glave. Osobito nam je važno, pa i drago, što je zaštitnik grla, jer je prema legendi pomogao djetetu kojem je u grlu bila zapela riblja kost. To je djete pred Svjetog Vlaha dovela jedna majka, bio je to sin jedinac. U brizi sveti Vlaho je molio nad djetetom i molio je pritom ne samo za to dijete nego i za sve one koji će um, možda u budućnost imati problema uh, sa uh, grlom. E pa tako vam je to i danas. Po zagovoru Svetog Vlaha, biskupa i mučenika, oslobodio te bolesti grla i svakog drugog zla. To govori svećenik kad vam nad grlom drži dvije prekrižene svijeće, a taj se obred naziva grličanje, odnosno blagoslov uh, grla. E sada vidjet ćete da su negdje, odnosno počesto te svijeće već voskom isprepletene, ne moraju biti uglavnom drag nam je to e, običaj koji u Dubrovniku njegujemo, ali njeguje se zapravo i drugdje po svijetu gdje se štuje e, sveti vlako koji nije samo e, naš e, on je na mjestu dubrovačkih zaštitnika smijenio mlade srđa i baha možda znate da je brdo iznad e, Dubrovnika upravo e, imenovano e, srđem, e, gdje je nekoći bila crkvica e, svetoga srđa, ali sveti Vraho je njihovu ulogu i njihovo mjesto zamijenio. Dubrovačkoj republici postao i ono što je sveti Marko Veneciji. Pa dobro, imaju i drugi gradovi svece zaštitnike, zašto bi Dubrovnik bio poseban? Pa imaju, ali mi želimo vjerovati da je ta veza doista posebna. E, ponosni smo na to što je festa Svetog Vlaha, koja najodličnije pokazuje slojevitost štovanja Svetoga Vlaha, upisana krajem rujna 2009. godine na unesco listu Nematerijalne baštine čovječanstva. Tome je prethodilo da je festa 2009. godine 2007. godine, oprostite, bila upisana i na nacionalni registar um, um, kulturnih zaštićenih nematerijalnih um, dobara, pa se u obrazloženju um, tako među ostalim um, bilježi. Kult i festa Svetoga Vlaha zaštitnika Dubrovnika predstavlja izuzetnu pojavu koja je u kontinuiranom povijesnom trajanju od desetoga stoljeća. Dubrovnik i njegov zaštitnik Sveti Vlaho nerazdvojivi su pojmovi, Got gotovo Snaga i simbolika nebeskog zaštitnika Dubrovnika utemeljila je i razvijala kulturni prostor Dubrovnika i njegova kraja u kojem Sveće kult i festa imaju središnje mjesto. Tako da zapravo priča o svetom Vlahu, priča o festi svetog Blaha, priča je o Dubrovniku, priča je o njegovim ljudima, o vlahovim ljudima, o dubrovčanima. Um, meni je jako zgodan citat koji, um, kojim je autor naš Luko Paljetak koji je um, zapisao kako je um, sveti Vlaho, kako je Dubrovnik pronašao svoje uporište u tacunu svećeva dlana um, savršenu točku ravnoteže između neba i zemlje. Pa to vam tako nekako i jest. Zato ova festa traje više od tisuću uh, godina. Dakle, ova će sada biti um, zapravo 1054. godina festa. E tu dolazimo do također jedne vrlo zapravo važne zanimljivosti i činjenica, a to je ta obrojanju festa Svetoga Vlaha čućete, ma i u našim lokalnim medijima vjerojatno i sada u 2026. da je to 1054. festa. Međutim, Sveti Vlaho se 1971. godine ukazao i obranio Dubrovnik, pa je onda vrlo brzo nakon tog događaja uzet za zaštitnika, što bi značilo da je prva festa bila 972. Međutim, bilo je godina kad se festa nije baš do kraja ili uopće održala, nije izgledala onako kako izgleda i danas, pa je to brojanje, u smislu brojeva, onako malo dvojbeno, međutim, ono što možemo reći, ali da to je 1054. godina zaštite Svetoga Vlaha. Sve je počelo tako da se Sveti Vlaho te jedne večeri ukazao Svećaniku stojku, um, upozorio na napad mlečana koji prijeti Dubrovniku. svećenik je to prenio vlasti. Vlasti su povjerovale, poslušale, organizirale obranu i Dubrovnik je bio obranjen. I, I odmah sutra sastali su se svi koji su se sastati trebali i Sveti Vlaho postaje zaštitnikom uh, Dubrovnika. To traje i danas. Um, je povijesnog identiteta, naći ćete taj citat u um, literaturi. Um, ono što je također posebno je već i u jeziku. Mi ga u Dubrovniku nazivamo parac. Ta riječ ne označava ništa drugo nego Sveto blaha, zaštitnika Dubrovnika. E to vam sad ide u onu priču kako su Dubrovčani uvijek posebni. Ima tu i nekih prednosti i nekih mana, ali ja subjektivno o tome o tome neću. Na ovo, ovu važnost odnosno uputu kako brojati ovu vižestoljetnu priču, nekako su nas podsjetili 2016. godine kada se obilježavalo 1700 godina od mučaništva Svetoga Vlaha um, a onda tu vrijedi spomenuti kako je 1972. Je bila tisućita uh, obljednica koja je u gradu svečano uh, obilježena pa smo se tada prisjećali i toga, prisjećamo se i nadalje jer je to bio prvi put da je dozvoljeno slavljenje Svete mise i feste uh, nakon drugoga svjetskog rata u Dubrovniku dakle na otvorenom bio je to presedan svetu misu, pontifikalno slavlje predvodio je kardinal Franju Šeper kao predstavnik svete stolice, prvoklasni uz druge crkvene Veliko dostojnike, tako da i danas ona ima istaknuto opamćenje u uh, povijesti Dubrovnika. Vrijedi istaknuti i uh, to da festa Svetog Glaha kao Dubrovačka mjera za vrijeme jer mi ćemo reći aha to je bilo od, nekad lani od prošle feste ili bit će ti to dogodine za festu ili za feste, dakle oko toga mi mjerimo mjerimo vrijeme. Međutim, ono što pa neće ni svi Dubrovčani nužno znati da su bila tri blagdana Svetog Vlaha. Uz ovaj glavni, središnji, treći veljače, postojao je pa zapravo negdje uz pisima postoji danas 25. svibnja obrana Svetoga Vlaha i 5. srpnja blagdan ruke Svetoga Vlaha. Prije nekoliko godina nastojao se od, od, odnosno od tada se nastoji revitalizirati taj blagdan ruke Svetoga Vlaha, pa onda se iz Dubrovačke prvostolnice iz Riznice gdje se čuvaju relikvije kako Svetog Vlaha tako i drugih svetaca, ta relikvija ruke Svetog Vlaha pronosi u obhodu do parčeve crkve na istaknutom dijelu grada u samom srcu Straduna gdje se slavi sveta misa. Pa evo, ako budete naljeto u Dubrovniku, da znate što se to događa i da se pridružite. To je lijeva ruka Svetoga Vlaha, a imamo naravno i desnu. Dakle, priča o relikvijama Svetog Vlaha također nam je u Dubrovniku važna, jer se posjedovanjem relikvija nekako osnaživao i taj državotvorni element koji je Sveti Vlaho i tekako imao za e, Republiku. Ove godine vrijedi istaknuti, će se odnosno sljedeće godine, ispričavam se, dakle od sutrace možemo reći ove godine, dakle u 2026. godini obilježit će se tisuću godina relikvije glave Svetoga Vlaha, odnosno njezinog dolaska u grad. Ona je krunska relikvija u cijelom relikvijaru Dubrovačke prvostolnice, uvijek ćete vidjeti istaknuto na oltaru na sam blagdan Svetoga Vlaha. Tako da, evo, nju ćete sigurno vidjeti u kadrovima ako pratite prijenos iz Dubrovnika na taj, na taj dan. Um... E sada, vidim da od ovih mojih natuknica neću stići ni pola, pa ćemo samo spomenuti da festa ima svoj tijek. Ona počinje na Kandeloru, Blagdan Svječnice, središnjica je treći veljače na Blagdan Sveca i ona traje e, do nedjelje nakon Blagdana Svetog Vlaha. Dakle, ovisno koji dan u tjednu e, Sveti Vlaho pada, e, 2026. bit će to utorak, pa ćemo imati e, dugu festu sve e, do nedjelje kada je gorica Svjetog Vlaha i završetak feste, a može se dogoditi da je ne, ako je sveti Vlaha u nedjelju, onda će do cijeli, do cijeli tjedan do nedjelje, ali ako je sveti Vlaha u subotu, onda će već sutra uh, završiti, tako da to vrijedi imati na umu. Festa koja uključuje uz Svetu Misu uh, procesiju uh, festanjule kao svetkovnike koji su osobito zaduženi i za svjetovni dio feste barijake koji se iznose iz Dubrovačkih crkava i iz istoka i zapada iz okolice, sotoka, dolaze u grad, redovito u nošnjama koje su mnoge stare čuv, zapravo su dio tradicije nose i neke sentimentalne osobne priče koje su dirljive koje ćete saznati ako porazgovarate s ljudima, sve to stane u, u ovu nematerijalnu baštinu čovječanstva, u festu Svetoga Vlaha. Najavimo onu ovu dakle, 1026. rekli smo utorak svetu misu predvodit će Hvarski biskup, monsinjor Ranko Vidović otvorenje na kandeloru naravno Dubrovački biskup Roko Glasnović od 15.30 nećete vjerovati u Dubrovniku se uvijek pitamo ukoliko je to ono sati ali mi koji na radiju radimo iz godine u godinu Prijenos onda mi znamo termin i moramo ga znati i moramo biti mjerodavni u tome. Um, ono što bih možda još želio spomenuti svakako da taj grad na dlanu ili grad na srcu sveca, rekla je naša radijska kolegica Maja Nodar i je svetac koji ima svoj grad, dok mnogi drugi sveci, dok mnogi drugi gradovi imaju svoje sveče, svece zaštitnike, ovdje je upravo, upravo obrnuto. Napamet mi pada misao nekadašnjeg gradiskog kolege Rudimira Rotera koji je zapisao, spozna je žarka, srca nam grije, ti naš si parče, a tvoji mi smo. Evo, mi želimo i danas biti oni svetoga Vlaha, dijelić onoga što bi se moglo reći, dođite nam na festu, živio sveti Vlaho, Um, I evo, čekamo vas u Dubrovniku.